Xampaña-arrozen loga gelan, familia anitz, zar eta gazte, ginexiren kantatzeko gogoarekin osko giren klasikoa entzuna ahal izan den konzertu untarat. Iztigarri biziki, biziki polita. Jadenik eh, entzuteko paradai zantzunan osko giren, eh, kantaldi bat? Eh? Bai, ikusi izan ditut, behin-baino gehiagotan eh, beti guztuko aukandu, behin anor eh, simiko batekin, eh, azkena izan ki. Eh, eh, Aspalitik ez nituen ikusiak, eroztik aurrakukanak, aurrekindinak gira, in, in, nahi ba, igenuen horiek ere behin bederan ikuszen zaten, eta familian mementu bizigipo dita basa dugu. Ba, loriatu gira. Jaeran, loriatu... Uh, ...unki gajia, txeman dut. Uh, ba, plazera hartu dugu. Ez du demora kusi pasatzen, eta ni aurrik loriatu nizai. Beren ibilbidearen bilduma egindute, Nacho de Felipe Kantariak erregulaki hitzahartzen zuelarik, kantu hau alaunen esplikatzeko, laguntzaile eta dizkiden eskertzeko, eskuzakta ozenenak Marijan Minabegi aipatu dutelarik izan dira. Konceptoren onduk, askizailazen bereshtea, publikoaren artean, geienik maitato izan zen kantua. Euskalikian uh, euskalaz? Fura, fura, betiko kantia eta beti maiteu kantua. Fura, fura, fat noga maite maite maitea. Aizan zira jantzahan batean. Jantzahan, hainikaz de morian, ba. Pogjariena, pogjarien kanta. Euskalik dozera maitea maitea maitea maitea, Euskalik, Euskalik, Euskalik, Euskalik, Euskalik, Euskalik, Euskalik, Euskalik, Euskalik. Euskalik, Euskalik, Euskalik, Eus